Spotify Radio på 90.8 Megahertz. och jag heter Johanna Johansson och med mig här i studion sa jag Kristoffer Murs Hanna Wig och som radiotekniker så har vi Oskar Lindblom. Härligt. Och ni har fått vänta länge på oss ikväll. Ja, jag tror det skulle vara där ja, vi åtta kanske. <laughs> Nio Nej, det är så här för lyssnarna. Vi Johanna var i Göteborg och skulle hämta är ju ja, jag kan inte prata <laughs> valmaterial val val val ja, nej, vi skulle inte ens hämta valsedeln, vi skulle hämta broschyrer då, broschyrer, just det och det blir ju så när man inte riktigt var och kör i trafik, så kanske man kör lite fel och sådär och det drar ut lite på tiden och sen så kommer vi på när vi är på väg hem att vi hade lite andra saker att göra också, så oh. då blir det så vi våldgästade lite kandidater på vägen hem med Vara ja. och Grästor, precis ja, bra då oh. Nej, det, det var nog samma sak erkänna Det var nog samma sak när jag hämtade i Göteborg. Då tog man fel filer. ett tag där på motorvägen mm. och hamnade norr om älven. fyra faser. Då fick man leta sig tillbaka. Vi åkte över en bro två gånger så fram och tillbaka. <laughs> vad en fin bro! Men gud vad att jag är nu! <laughs> mm. Mm. Vi, har, vi har hållit på hela dagen. Det är lite sekna, mm. Lite måttigt så. Och vi har hållit på i ja, fler, flera veckor känns det som nu. Vi har ju bland annat haft... Eh, vi hade i förra fredagen i Falköping. Mm. Vad tyckte du? Det var jo. första gången du pratade. Ja, det var inte så mycket att göra men det var ändå, vi var ändå där. Ja. Det är viktigt att visa Nej, Vi oss. hade ju då presentation av våra kandidater i Falköping så att de pratade lite i torgmötesutrustningen. Så det var trevligt tyckte jag. Ja, vi hade också brandbollen förra veckan. Ja. Ja, jag är med. Kom det någon parti nu då? Nej. Nej. Nej, nej men det var, det var faktiskt Jättetrevligt, alltså, vi, vi borde egentligen Ha räknat med det, vi, hade, vi har ju bokat Jättelångt i förväg Att vi skulle stå på Dotrups plan Och Johanna hade angivit Väldigt tydligt att vi skulle ha tillgång till elektricitet Både i ansökan och sen när vi har pratat Med kommunen När vi kommer dit så finns det inte tillgång till ström någonstans Och det är en stackars Pojke som inte vet någonting som ska Hålla som i ja, Så där var vi borde ha räknat med den, den problematiken. Men efter många av och så fick vi ställa oss så långt bort på grusplan som möjligt. Och då hade vi redan packat upp allting. Och har ah. upp allt vatten och allting. Så att det blev väldigt mycket bärande fram och tillbaka. så tur var var det mycket som på att på plats som kunde hjälpa till. Men det blev ju trots allt en jättetrevlig kväll. Och så så, det var ju Hur många barn målade du? Jag målade ansiktsmålning. 50, oj, oj, oj. 50 barn ungefär som jag gjorde ansiktsmåling på. Och det var bra. Jag var en kanin. <laughs> <laughs> Men jag, jag älskar att göra ansiktsmånen Det är jättekul Och det var, det var verkligen supertrevligt Och sen så framförallt så märkte man ju det mycket På de här barnen och ungdomarna att, Och det, det är väldigt olyckligt Det såg vi också sen i rubriksättningen I Fadköpingstidningen Att SD spelar brandboll mot invandrarbarn för det första första spelade vi inte brännboll mot några, utan vi blev ju vi delade. Vi var blandade lag. Vi delade upp. Spelar med, oss i, i liksom. ja, vi Spelade med. Och, och mitt lag vann. Ho, ho. <laughs> uh, vi hade bra sådär där. Teamuppsättning och så bra ansvarsfördelning. Så det blev riktigt, riktigt bra. Vi, vi vann. Anna ja, jag var med, så sprang vi bara två varv och sen var det ett slut. <laughs> alltså, men det var jättekul. Och ja. framförallt det som blir väldigt sorgligt när man pratar med de här barnen och ungdomarna, det var att när de ja, men är Sverige-demokrater och man märker just den här misstänksamheten och oron som finns bland de här människorna som då har kommit hit, lever segregerat och blir itutade en massa lögner rent ut sagt av övriga, framförallt politiker och liknande, att vi, vi skulle tycka illa om någon och vill kasta ut. Och det har absolut inte med det att göra. Alltså, Vi kritiserar ju dagens förda invandringspolitik. Den är jättemycket att kritiseras. Man faktiskt tar in människor och sätter dem i utanförskap utan om plan och det är det, det är som blir så fel så att det, det var väldigt trevligt att man faktiskt också kunde kanske bryta en del av de här fördomarna och rädslorna som finns bland de här grupperna ja. Jag tror nog att om de andra partierna hade kommit dit så hade de vunnit lite på det hade De hade vunnit lite poäng på det ja, men Det hade kring ja. vara framförallt så är det väldigt olyckligt då att de andra partierna valde att ser det som att, ja, men att de var där så att de skulle frottera och bli kompisar med oss Jag menar de har en väldigt märklig självbild på det sättet det är absolut är med det att göra nu, nu blev det ju så att vi valde ju så alltså jag har ju själv bott precis bredvid Dotorpsplanen på Vätelinsgatan och visste att det är en bra plats att spela brandboll på. Det var ju därför ja. vi valde den platsen. Men då fick jag ju frågan av tidningen sen. om Ja men är det på grund av att det är utanförskap och sådana saker. Nej det hade in ingenting med det att göra. Men framförallt så. De lyfter ju den aspekten som faktiskt är intressant. Att det är ett utanförskap i de här områdena. Det vet jag själv från när jag bott där. Att man var väldigt så där, lite isolerad. där som en egen liten värld. Och jag tror att det, det hade varit väldigt nytt och de andra partierna faktiskt hade kommit dit och kunnat presentera en mer human personlig sida av mm. sig själva men istället så blir det hela tiden den här präktiga, lite översittade personerna att man faktiskt har en ganska grandios självbild verkar det som att många politiker har uh, så det är väldigt, väldigt olyckligt men väldigt trevligt att vi kunde bryta detta och det blev nästan disco vi hade ju en pojke Allan som var hade väldigt bra musiksmak enligt mig han, väldigt mycket så här uh, <går> kanske väldigt modern dansmusik så han släppte loss med min dator och började nästan DJ vi hade ju nästan disco där på grusplan och, mm. och gjorde ja, och popcorn fylligt. och kor med bröd och... så det var jättekul faktiskt för det har varit alltså, mycket så... från allmänheten då alla. Nej men det var väl... Det ja, var en del folk faktiskt. Ja, det var drygt ja. 50, runt ja. 50 barn som gjorde ansiktsmålning på och sen så var det deras föräldrar och liknande ja, det Ja, det är mycket folk. Att... Och framförallt så ville vi inte släppa med oss någon mat För allt och slut. Ja. alla var mättade. Ja, ja, jag kan och drygt tog slut. Alla ja, Herregud, min Perfekt. mamma. Jag hade köpt hur många påsar popcorn som jag Så hade satt och poppa popcorn hela dagen. <laughs> som var det med oss så bjöd på. Så men det... men det, jag, alltså jag har en känsla av att, det känns lite som att, oavsett, oh, alltså, vad hade vi hade vi gjort så hade vi fått liksom kritiken situationstecken liksom. nu fick vi det lite, lite misstänkligt i och med att vi var ett utanförskapsområde. Men jag kan säkert tänka mig att vi hade fått kritik om vi hade gjort tvärtom då. Mm, varför inte Varför spelar inte brandbår ja. utanförskapsområdet för? Ja, ja precis. Jag var nog jag får någon chans då. Ja, nej, men det var det var verkligen så här, det, var, det var jättekul. Mm. Och ja, vad har vi gjort mer? I lördags så var vi på torgmöte i Tidaholm på kräftans det var också en sån här jättehärlig... Vilka härliga människor det finns i Tidaholm, eller? Mm. Jättekul! Och eh, härliga vi... kandidater vi har också. Ja, maj och Denise där. Mm. Riktiga klöstjejer som eh, jag tror kommer kunna verkligen ta för sig Tidaholms politik framöver. Mm. Mm. Jättekul, verkligen. Och, fast det var, jag gillar ju musiken, det var ju någon sån här aerobics och visning och liknande mm. på scenen där men ja, det var jättekul. Mycket människor, väldigt mycket positivt och ni var ute och så delade lite flygblad och mm. grejer också. Det gick jättebra. Sen så genomfördes det även ett torgmöte i Grästorp. Och där eh, våran kandidat Magnus Harjape, han deltog i något som heter politikerkampen och han kom trea. Wow! Mm, så det var roligt. För fråga, nu pratar vi om det vi har gjort, vad ska vi göra framöver? Vad vi ska jag kanske dig lite här, men jag vet att vi har ju en hel del som är på gång här nu. Ja, absolut. Både besök och eh, aktiviteter. På måndagen den 18 :e så kommer vi sätta upp Valstugan i Falköping. Uh. Ehm, sen så har vi på onsdagen den 20 :e tar vi möte i Jo och i Sidaholm. Den 21 torsdag då har vi en föreläsning om islam i... Skövde Jaja. på Valhall heter det vad? Mm. Klockan 18 börjar klockan. mingel och 19 börjar föreläsningen alltså en föreläsning om islam och är det fredens och kärlekens religion eller en totalitär ideologi det är lite frågeställningen inför kvällen och jag tror att det kan bli, det är oerhört aktuellt när man ser det som händer runt om i världen och eh, även i vårt eget närområde så är det här en väldigt intressant frågeställning så som det inte pratas om eh, särskilt mycket utan det blir just det här att vill man diskutera den här problematiken som råder kring islamisterna i uh, världen- så blir man misstänklig ord och, och liknande. Utan det, jag tror det är väldigt viktigt- att vi faktiskt diskuterar detta. För ser man nu så- islamismen är ju uh, ett problem- runt om i världen. Det går inte längre att blunda- för vi ser hur människor- slaktas runt om i världen, vi ser hur pojkar som är uppvuxna i Sverige har gått i svensk skola med svensk värdegrund och lärt sig att alla är lika värda, att de åker ner och kämpar i jihad och begår terrorråd och liknande det här är någonting som vi måste prata om islamismen, men, vad är det som händer runt om Men med det, är det är just intressant just med ISIS och, som nu heter den islamska, islamska staten och jag tror säkert över ett år sedan vi tog upp det första gången här i den här mm. studien exempelvis mm. Men det är väl kul att även övriga ja. media har vaknat på detta hot ja, Och vi kommer ju att prata lite mer om just detta med ISIS, islamska staten och uh, islamismen runt om i världen kommer vi prata lite längre om i programmet också men som sagt, jag vill verkligen pusha lite för att den 21 så har vi en föreläsning om islamismen och uh, med Fri lite frågeställning mm. Fri I skövde Allmänheten är hjärtligt välkommen Det är i månad plats liksom. mm. så ja, hjärtligt välkomna på. Sen samma dag så har vi en torgmöte i Törbod också. Och den 22 augusti så har vi ett möte i Tibro, Hova och uh, Intensiv dag. Och, och den 23 har vi ett möte i Maristad. Och som sagt, alltså vi behöver verkligen... Och under tiden så kommer vi också ha en valstuga som står på torget. Och vi behöver ja. också hjälp med att bemanna den. Mm. Så att vi behöver verkligen hjälp ifrån er och och skulle ni vara intresserade av att engagera er, hjälpa till, dela ut valmaterial i brevlådor och liknande så får ni jättegärna kontakta oss. Eller om ni bara vill ha närmare information om ni inte uppfattade när och var vi skulle vara. Så kan man ju kontakta dig. Mm, man kan ringa på 0707 167 004. Alltså 0707 167 004. Eller så kan man maila på johanna.johanssonsnabla.sverigedemokraterna.se Mm. Sen har vi ju lite besök av uh, lite i slutet på augusti också. Ja, men. Den 29 -de kommer Jimmy Åkesson. Till Skövde? Ja, och till Falköping. Så det är jag. Mm. 29 så kommer Jimmy Åkesson till Skövde och Falköping. Då får och gå sen har vi den 2 september kommer Björn Sjöder och Julia Kronlid till Skaraborg. Bland annat besöka så ser säga Falköping, eh, Skara, Lidköping tror jag det var. Och den tredje, kommer de till Skövde? Kan, nej, så var det inte. Det var Jimmy som kom till Skövde den 30 Ja, ja Jag du, måste uppdatera den här kalendern. Ja, han är lite trött efter dagen, men hon har kört fantastiskt bra i Göteborg. Det var en spännande upplevelse. Jag tror vi satt och skrek och skrattade om ja, ett alltså, när vi körde runt där. Ja, vilka märkliga signaler de har i Göteborg. Alltså, det, Jag vet det här. inte om vi ska prata om det högt. Vi är våra, våra trafikvett? Okej, okay, vi tar efter programmet. Ja, nej, men vi hade... Vi hade låt oss säga så här, det är ganska rörigt att köra i Göteborg. Vi kände oss lite vild snälla mellan varven och ibland så blir man väldigt stressad utav bilar som kom och spårvagnar och grejer. Och folk bara gick rätt över rödljusen fast det var rött och cyklade mm, ja. rätt framför bilen och alltså nu har man alltså, är, är glad att är man borde spara började. Jag tycker mer förvirrat att det är typ sju jävla filer och ska jag hitta rätt där <laughs> Ja, i... Det är med. Det var lantlollarna som kom till staden. <laughs> ja, det var verkligen <laughs> I en lantlig bil och <laughs> Ja. Precis. Jag tror vi tar en låtplatta. <laughs> ja, det är vi. Say, Lyssnar på Sverigedemokraternas byradio Och där hörde vi Elisa's med. Det här är bara början Ja det kan jag ju tänka mig att den heter det klart Jaha det här är bara början Och ni som lyssnar kan också önska låtar Och då kan ni maila på johanna.johansson Eller så har vi ju en ny kommer på Ästerbyradio snabbla Ni kan skicka till vilken ni vill Vi blev ju fan egen e-postadress då? Det ja. Ja, vi börjar ta oss här Efter ja. ett antal år i sändning. Ja och eh, jag tänkte säga så här att som sagt vi har ju en liten eh, valkampanj som har kanske inte... För andra partier har de startat men för Sverigedemokraterna så har vi typ lagt in högerväxel. Mm. Mm. Eh, och eh, jag tänkte att vi sänder en liten snutt ur en liten eh, film man gjort om Sverigedemokraterna. Mm. Och som liksom, ska liksom förklara lite på vad är vårt valmotto för 2014 års valkampanj. Ja, vilka är vi? Precis. Jag tror vi körde på den direkt här, va? Mm. Mm. Kommer han? Visa också. Vår svenska demokrati är lite tokig just nu. Vi svenskar har blivit bekväma och slagit oss till ro. Vi har tagit vårt samhälle, vår trygghet, vår natur. Ja, vi har tagit hela vårt Sverige för givet. Media, de som ska granska makten, har även de slumrat till och är idag mer intresserade av skandaler, sensationer och kändisar än av vanliga människors vardag och vad som sker på riktigt i vårt land. Vi har avtrubbat lyssna till talanglösa stoppkomikers försök till politiska insikter. Istället för att intressera oss för vad de politiker vi givit makten till gör. Vi har inte brytt oss om att de med decennier utsatt vårt land för otaliga politiska och sociala experiment. Så väl vår skola som arbetsmarknad har varit en lekstuga för den självutnämnda samhällseliten att testa diverse teorier om rasifiering, genus, könsmaktordning och klasstillhörighet. Och resultatet är förrödande. Vår skola som en gång var i världsklass är idag bland Europas sämsta. Vår sjukvård som vi varit så stolta över rankas inte ens bland topp 20 i världen. Vi har istället blivit världsledande på antalet anmälda våldtäkter. Vi är historiskt bra på att skilja oss samt att ge våra barn antidepressiva tabletter. Ja och förstås att beskatta vår befolkning. Det är vi fortfarande bland de allra bästa på. En gång i tiden imponerades omvärlden av den svenska välfärden, tryggheten och välmåendet i vårt land. Idag förknippas vårt land allt mer med den misslyckade integrationen, kaoset i våra förorter och den växande antisemitismen i Malmö och andra svårt segregerade städer. Vi Sverigedemokrater beskylls för att slå mot de svaga i samhället. Det är dock en myt, en av otaliga myter våra motståndare försöker sprida om oss. Helt enkelt för att de saknar riktiga argument. Vi vill slå mot en elit vars politik har låtit vårt samhälle förfalla i decennier. Det är de som bär skulden för problemen i vårt samhälle. Ett första steg mot att lösa ett problem är att inse och erkänna att man ens för det första har ett problem. Och dit har de styrande politikerna långt kvar. De är mest upptagna med att tillsammans med sina PR-byråer och köptexperter pussla ihop rapporter och reklamkampanjer för att sopa igen de förrödande resultaten av sin egen politik. Det är därför inte särskilt konstigt att dessa politiker går till val på samma politik som skapat dagens problemfyllda samhälle. De rögröna tror sig kunna reda upp den svenska flumskolan med mer flum och med fortsatt sänkta krav. Och brottsligheten, den ska lösas med silkesvantar. Och vårt land, det försvaras bäst med ett försvar utan vapen. Alliansen tror sig kunna lösa arbetslösheten med en okontrollerad arbetskraftsinvandring. Den misslyckade integrationspolitiken löses med mer massinvandring. Tiggeriet på våra gator löses med att fler ska få komma hit och tigga. Märkligast av allt är att oavsett vad de övriga partierna säger tenderar de ändå att tycka lika. Ibland så lika att de använder samma reklamslogans. <skratt> Sverige behöver en förändring. En förändring på riktigt. Och vi ändrar inget genom att vara bekväma eller genom att låtsas som att problemen inte finns. Ska det bli en förändring måste vi våga vara ärliga, obekväma och våga trampa på ömma tår. Vi kan inte längre ha polit. Bröt det där? Ja, det gjorde jag. hela då? Nej, ah, jag tycker att ah, du duger där, tror jag. Vi har mycket att gå igenom idag sådär. <laughs> vi har mycket att gå igenom idag. Och den här filmen finns ju då att eh, kika på. kan säga att bilderna som är till och eh, de här utdragen från olika... Ja, sd evenemang och liknande. Den är verkligen väl värd att titta mm. på. Så har man tillgång till dator och internet... Gå in på Youtube och sök en lite längre film om oss. Så kommer den här upp om Sverigedemokraterna. Den är väl värd att titta på. Och vi kan ju även höra speakerrösten Paula Biler Som även har gjort våran valåt tillsammans. Och om man har svårt att hitta den på Youtube... Så kan man också söka på SD Web TV. Och det kan man då se exempelvis såna här filmer och även debatter som sker i Sveriges riksdag som vi har faktiskt kört här i vår radiostation mm. här eller radioprogram kanske heter det. det som blir lite som, som den här filmen lyfter som jag tycker är så oerhört bra och även peppande det är just det faktumet att när man tittar på jag menar Sverigedemokraterna, vi vågar vara annorlunda jag menar, när man lyssnar på de andra partierna i valtider jag menar, vi har ju sett det i Falköpinga bland annat också, jag menar, man, man ser inte röken av de andra politiska partierna under mellanvalsperioden. Mm. Vi går ut och, och bjuder på glögg och pepparkakor. Året efter så står det ett parti till och bjuder på glögg och pepparkakor. Och nästa år så står det fler partier och bjuder på glögg och pepparkakor. Jag menar, det har lite varit den trenden eh, som vi har sett i Falköping. Mm. Oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna så måste man ändå erkänna att vi har haft en positiv inverkan på demokratin. I vissa av vägen. Mm. Nej, men det... synliggjort de andra partierna också. Ja, men det är ju samma sak på den här radiostationen och vårt radioprogram. Det har ju ändå... när vi Hoppat in här så har det liksom... Det har lite också liv bland de mm, andra absolut. partierna. Jättekul. Och det är just det att oavsett... Alltså, vi vågar vara annorlunda. Och det, det är samma sak nu när du och jag har åkt runt här Johanna och så träffat våra kandidater och liknande. Jag menar det som slår en det är just det att vi, vi... Vi har egentligen inte haft det här suget. att Jag vill bli politiker. Det har inte haft med det att göra. Utan det har att man... Inser att jag kan inte längre sitta vid köksbordet och tycka att ah, men det här är inte bra. För tystnad innebär samtycke. Mm. Och då måste man också våga engagera sig. Och sen är det just att, jag menar titta på de andra partierna. Så alltså De har PR-byråer och reklamkonsulter och liknande. Alltså inköpt proffsig personal som eh, de anlitar för att allting som vi gör. Våran valåt, våra foldrar, våra allting. Det är vi som arbetar med partiet mm. som har tagit fram det också efter eget huvud. Mm. Vi försöker göra en förändring på riktigt. Och på ett sätt, jag menar du och jag satt och pratade om utformningen av Skadaborgsplåd här i bilen, och du sa själv det att alltså det här med sjukvård och skola och omsorg. Alltså, alla partierna tycker säger att de tycker detta. Mm. Och det är problematiken lite för att jag menar, ja men titta på Moderaterna nu. De har tycker att, jag menar, E20 pratade vi om här innan. Eh, innan, vi började, mm. innan vi gick in mm. i radiostudien så att vi pratade just om E20. Man har pratat om att ja, men E20 ska byggas ut och det ska bli, och nu har även äh, i Alliansen gått ut och lagt upp en plan för projektering och det av detta. Men det finns inte några avsatta medel för att verkligen genomföra det inom den närmsta framtiden för E20. Ja, det, det, det är ju bara att konstatera att i regionen med Sverigedemokraternas hjälp som vågmästare så fick vi regionpengar för E20. Mm. Kommunerna runt i Skaraborg har fixat pengar till E20. Vad mm. är det som saknas då? Jo, det ska är alltså. Cecilia Vidgrens, Moderaterna, som inte vill ge pengar från regeringen. Vad mm. då går man ut med nu, lagom ja. till jo jo. valet med att ja, men vi ska bygga ut E20. Mm. Men Sverigedemokraterna har i sin budget avsatt medel för detta. Men Redan det har inte nu, ja. alliansen gjort. De har haft åtta år på sig, mm. Kunde ha det är just det. det på något sätt så känner jag just det. Jag, jag förstår den frustrationen. Det är svårt också, som politisk företrädare att. Att bemöta just detta, att man säger att ja, men jag vill praktiskt taget det. finns ju en anledning till att jag var typ, centerpartist innan och detta. Det är på grund av att det låter bra. Jag, vill, jag ville vara med och göra en förändring. Man inser ganska snart att här händer ingenting. utan Man går ut och möter väljarna då i valrörelser, men sen händer ingenting. Och det är därför man engagerar sig i Sverigedemokraterna, för man vill nå en förändring. Det är politiken som är hur den arbetar som är fel rent sagt. Det händer ingenting. Det sker ingen förändring. Mm. Utan det blir bara mest flosklor och tomma ord. Och Jag förstår att väljarna blir väldigt frustrerade över det. Och Då är frågan, varför ska man då rösta på Sverigedemokraterna? Vad de är det som säger att vi kommer göra annorlunda? Därför ja, men, men det kan ju vara sån, sån grej som att vi, när vi lägger en budget så har vi då med de pengarna. Mm. När Moderaterna eller vilket parti som helst gör det. Ja, men Vi ska satsa också på E20. 2047 liksom, ja. år 2047, då finansierar vi det. Det ja, är liksom. det här finstilta ja. och det händer ingenting för att, jag menar, titta då, då, hade vi de rödgröna och landet skrek efter förändring. Och då så väljer man en alliansregering. Har det blivit bättre? När vi ser fortfarande att det, det är ett öppet hål ur välfärden som bara dränerar välfärden. Mm. Det, det, det funkar inte att ha det så det är det som slår det när man är runt om och träffar våra kandidater det är människor med så olika bakgrund, vi är verkligen massa olika människor som har sig i detta gemensamt och tror på att en förändring är möjlig mm. ska, ja, jag, ska, jag ska också tillägga med det här att det, det här gäller ju naturligtvis inte bara alliansen utan ta bara socialdemokraterna de har lovat i decennier nu med att ha det här med rätt till heltid. Mm. Sverigedemokraterna gör det på riktigt. Vi budgeterar för att finansiera rätten till heltid i offentlig sektor. Det är skillnaden. Nu har vi faktiskt börjat arbeta med det i Fallköping här. Så det är ju intressant. Men tittar man på Fallköping, det är också någonting som jag känner är eh, problematiskt som politisk företrädare. Man har också ett ansvar att Eh, framföra för att det jag ser det är att vi har ju ett socialdemokratiskt rött styre som gömmer sig bakom Centerpartiet mm. det har inte gått så himla bra alltså nu, nu skryter man med att man, man har ett överskott och liknande det är jättemycket AFA -pengar i detta alltså, ett, oväntade pengar som man har fått till, som ett tillskott det kommer inte se ut så hela tiden vi har alltså enorma utgiftsposter som måste täckas på något mm. sätt framöver. Mm. De ekonomiska prognoserna ser inte bra ut. Det är socialdemokraterna som är ansvariga för detta. Men man har ett centerpartistiskt kommunalråd som man gömmer sig bakom, som bekvämt nog inte kommer fortsätta med kommunpolitiken. Mm. Eh, det kanske låter hårt, det kanske låter spetsigt, men det är faktiskt så den situationen vi står inför. Och det är på något sätt så måste man synliggöra detta. Vi i Falköping, vi ser just att, att jag menar, bara en sån här enkel sak eller det kanske inte är så enkelt, sitta slow. Vad är detta? Varför måste vi köpa in ett utländskt koncept? Är det för att vi ska ha trevliga matresor till Italien för våra politiker mm. så att de ska få vila upp sig från det hårda slitet? Eller vad är det det handlar om? Har inte Falköping världen som är stolta att stå för? Jag menar, vi har en fantastisk historia, en fantastisk rik kultur- vi har jättemycket som vi med rätta kan vara stolta för att föra fram. Mm. Varför ska vi köpa in ett utländskotensapp och köpa en snigel för 20 000? Är det någon av lyssnarna som har ett bra svar på detta så kan ni ju höra över till oss. Jag tänkte säga att ni har ju väldigt god ost här i Falköping. Ja. Jag tycker Fal... alltså, nu ska vi inte nämna några andra. Väldigt mat. bra oster i Falköping ja. tycker jag. Vi har jättebra mat i Falköping. Är en fantastisk rik kultur, historia, mm. landsbygd, allting. Och Just detta är väl värt att sammanfoga ett bra koncept och föra ut och profilera Falköping på så att eh, jag säger det att jag tycker det är dags för att vi säger hej då till snigen jag menar, jag har lite, lite gröna fingrar och pysslar i trädgården och sådana saker och jag vet att sniglar i trädgården det är inte bra <laughs> så jag tycker det är dags att vi tar åtgärder av det här problemet jag tycker att vi ska ha en ansvarsfull politik för Falköping Sossarna släppte in sniglarna i politiken och jag säger att det är dags för Hållebergs ryttare för att de är redo att rycka ut när Falköping står inför, inför svåra tider och det, det gör vi nu. Med den slagdängen så tror vi att lite musik. Här kommer en, en 80-tals eller vad man säger. Man. Här kommer den. Tiger where were you last night? Woo! Det var riktigt så här välbehövligt vitaminpiller så här mitt i natten. <här> Som vanligt. Som vanligt. Ja, men alltså, de gjorde bra musik på 80-talet. Det tycker jag nog allt. Mm. Uh, de vilka... gjorde mer saker bra på 80-talet. Ja, står... Jag föddes då. Ja. Vilken vilken minne med här det du gör då. Det var är det var det var talet Föddes du, 88, du, <här> du <är> 88? 81. <här> jag tänkte det var skär. Nej nej, nu blir det politiker och vilken i studion för dem som inte. Hur står för mig? Hanna Vig och Oscar Lindblom. Och jag heter Johnny Johansson och vi är Sverigedemokrater. Ja, tänk. Är stolt så. sådana också. Ja, ja men. Nej, det vet jag inte. Det känns lite så här nej. <laughs> <laughs> nej, det är bra att Vi är lite trötta lite så. Precis. Nej, så. vi är inte trötta på det sättet. Vi är bara fysiskt trötta efter ja. en ansträngande dag i politiken. Ja. Och det är halv elva nu här och ja. då får jag leva upp med lite nyheter. Det var ju på vår film här hörde vi att uh, hur regeringen ska lösa det här med tiggeriet. Och uh, ja, de löser det med att man vill ha hit fler tiggare. Uh, och uh, det är ju lite andra tongångar just i Danmark då. I den socialdemokratiskt styrda Danmark så har man ju då helt enkelt uh, sagt ner foten att vi accepterar inte den här organiserade formen av dagdriveri. Att ni får enkelt ta er till Sverige. Och nu har då SVT och rapporterat att nu kommer de till Sverige. Så nu blir vi säkert eh, Ullenhag glad. Oj, nu fick jag ett litet eh, texttelegram här. Så nu får vi lyssna på detta vad de har att säga här. Här kommer det. Viktigt meddelande. Från desinformationsmyndigheten. Minister Erik Pallenhög meddelar Svenska affärsinnehavare, utöka med fler entrédörrar. Invasionen av tiggare från Danmark är på gång. Slut på meddelandet. Ja, oj oj oj, det var en viktig meddelande för våra för från desinformationsmyndigheten. Alltså ni är galna. <hör> <hör> <hör> <hör> <Herregud>. <hör> <hör> Ah, nu har jag handen bytt ansiktsfärg igen. <laughs> ja, jag såg det och alldeles röd. Ja, ah, ah, det, det är lite farligt att lämna er på i studion ensam i ett par timmar. ja, ah, ah, det var ju roligt. Ah. Ja. ja, men det, det är lite kul, Varför? lite kul. Ja, jag men tar du Erik Hullenhag Men han kör såna verkligen. Han kör verkligen dess information. Får jag bara fråga en sak? Varför kallar ni honom för Pallenhög? Ja, men såg ni inte debatten på... Med... Du får information. Vad är detta? Berätta nu. Jo, det är nämligen så att det var ju då debatt om jobben i söndags på SVT. Och uh, Ulle är ju inte direkt den uh, längsta människan. Så man såg faktiskt att han stod på en pall. Ja men hallå, det har också sett fast på en annan debatt det var samma sak i Almedalen Då står han på en liten låda Så han kommer upp i jämnhöjd Med exempelvis Jimmy Åkesson Praktiskt Men nu i söndag så nådde han inte upp till någon utav Han var den lägst i församlingen då Även om han stod på en låda Fast det är politikens fel förstås Politiken han för sig med att han blir så låg Ja det var lite så. Det blir på en låg nivå Men alltså det jag menar här är vi, vi har ju nu, jag menar vi tittar i Falköping det jag utgår ifrån här. Och jag menar vi har ju varit i många små orter här idag också. Det här med tiggare blir ju mer och mer. Och jag, jag känner att jag blir ju... Jag, all, jag har alltid varit sån där. Jag, jag tycker det är hemskt att människor sitter på det här sättet och ja, tigger. Jag tycker det, det, det är inte värdigt. Och jag tycker egentligen också så är jag väldigt, väldigt synd om de här människorna att de sitter i den situationen nej men alltså jag kan ju bara säga från Skara det var ju så att det var ju lite de har haft sin lilla skåpbilar i några veckor bara för de skulle byta växellåda och då kan jag observera att de, jag kan nog räkna till fem bilar i alla fall uh, så de kör runt varandra i och varav en var en modern Volkswagen så alla sig, eller, tiggar verkar ju inte vara fattiga Mm. Nej men det är ju det här organiserade etiket som man kan läsa om i, mellan oss, Så jag tror i sådana mm. fall, om det är så att det har gått ställt ja. Det är ju så att det, det, det, det förekommer ju uh, organiserade ligor mm. så att säga, som kör hit människor för att tigga och så hämtar man mm. upp dem och det. Uh, alltså det, det är vårt samhälle som har öppnat upp för man, men att det här hör, ska förekomma men hör, och vi uppmuntrar det Men hörde du inte på, från desinformationsministern han, att de här människorna byggde ju Sverige jag skulle nog kalla det för sanningsministeriet, sanningsministeriet. jag är ju lite så här George Orwell så och eh, boken ja, men... 1984 och det, det skrämmande med den här boken det är ju att eh, man känner lite just det här sanningsministeriet eh, krig, fred hat, kärlek Mm. det här att det blir mycket nyord och att man ska försöka linda in saker som inte alls är särskilt vackra och försöka framställa det som någonting bra ja, det, det bästa det, exemplet ja. är ju ja men det är ju så, mm. de, de, vi pratar alltså om en massinvänning på 200 000 människor varje år och då kommer integrationsministern Erik Hölln och pratar om promille, att ja, men det kommer en massa läkare men det är ju bara promille av det här talet mm. det är inte ens relevant att uppåt Nej, alltså, vi, vi har pratat om det tidigare och det, det är ju oerhört viktigt att vi faktiskt pratar klarspråk när det gäller invandringspolitiken till Sverige. Jag vet inte, du hade väl siffror på, du hade blivit nu en... Ja, som vi pratade om förra veckan så var det ju dryga 90 000 prognoser nu. Det har ökat lite till, men, men det här kostar ju också pengar. Så... Alltså, vi pratar alltså 90 000 asylsökanden till Sverige ja, och, så, det? och sen är det också sen kommer ju annan högre då mm. som brukar vara ungefär ja, lika hög tillkommer till det. och så ska vi då också vara medvetna om att Sverige har gått ut och meddelat att när kommer man från Syrien så ska man få ett permanent, ett permanent uppehållstillstånd eller att du kan fixa att äh, falsk, falsk stulet syriskt pass mm. ja, nej så att äh, vi pratar är det, är det 1 500 eller 2 000 flyktingar i veckan som kommer till Sverige. Mm. Och de här ska vi ju då inkvartera och ge flyktingboende. Alltså vi har till och med börjat inkvartera dem på skjutfältum mycket till Värmland, skogar och liknande. Inte värdigt. Och dubblingförordningen verkar inte gälla längre. Nej, för ja, att nej, nej. nu kan du ta det här från Italien till Sverige, även om du kommer till Italien som första land. Och, eh, precis. och med de här prognoserna som Migrationsverket har då levererat till regeringen så kräver man ju då naturligtvis också mer pengar. För kvarvarande år och nästa år så kräver då Migrationsverket 6,2 miljarder mer i anslag. Och då tänkte jag att vi ska göra ett lite tankeexperiment med lyssnarna. Hur mycket är en miljard kronor? Lyssna nu era lyssn lyssnare här att säg att du har en hög en kronor och du lägger en en krona på bordet varje sekund. Och då förstår jag att det kommer ta en miljard sekunder. Men det säger inte så mycket vad det är då. Men då, då gör vi så att vi dividerar detta på 3600. För det går ju 3600 sekunder på en timme. Och sen dividerar du det igen med 24. Det är alltså 24 timmar per dygn. Och så tar du igen dividerat på 365. Då kommer du stapla en kronor varje sekund i 31,7 år. Så mycket är en miljard kronor. Hur mycket räcker en miljard kronor till? Nu? Ja, jag har lite siffror på det. Och man tittar på kanske på infrastruktur, för det är ju också eftersatt här i Sverige. Nu pratar du om mer 20 här innan. med motorväg. Precis. För en miljard kronor kan du bygga 500 km gång- och cykelbanor. Du kan bygga 33 km motorväg i landsbygd. 25 km dubbelspårig järnväg på landsbygd. Du kan bygga 5 km för uh, baner för höghastighetståg. Och du kan bygga en kilometer motorväg i tunnel. Så det är extremt mycket pengar. Och det är och för sig dyra saker. Men säg, 500 kilometer gånger cykelvägar. Mm. Borde inte Miljöpartiet prioritera istället? Jag vet inte. Ja, då säger jag, då, alltså jag, jag kan svara på det med en gång då, om jag ska vara miljöpartist <laughs> eh, då blir det ju detta att ja, men, eh, vi, vi, vi värdesätter människors liv och att de har rätt att eh, fly och leva i trygghet ja men jag brukar resanera så här att eh, den basala säkerheten den får du kanske i ditt grannland och du kan hjälpa bra mycket mer människor än de är förhållandevis få människor som tar sig till Sverige Mm. och sen ska vi också vara medvetna om att eh, ni läste ju kanske för Aftonblad för några veckor sedan att eh, det var ju lite strul i Somalia. Varför då hade man ju åkt på semester dit mm. på det från det land man har flytt ifrån Men det ja, och strulet det. var ju att flygbolaget hade gått i konkurs <laughs> så att man inte kom och det var samma sak här nu det var ju, nu har blivit eh, krigssituation i Kurdistan eller norra Irak där, mm. där de styrs av kurderna, det är väl tydligen också en massa svenskar där det som jag känner när man pratar invandringspolitik och liknande, då, då vill man då mena, alltså, Erik och har frågat Jimmy Åkesson, att har du inget hjärta Jimmy? Mm. Uh, och såna här flosklar som blir. Men anledningen som jag känner när det gäller invandringspolitiken, jag vill ju verkligen hjälpa människor. Jag har alltid... Från, jag minns från när jag var väldigt liten och såg nyhetssändningar med människor som far illa och barn på Afrika så och liknande. jag ville verkligen hjälpa de här människorna och ge dem ett, ett liv där de kan bygga upp sitt liv sitt land för att jag känner att jag kanske, jag kanske är dum jag kanske utgår ifrån mig själv för mycket att det är kanske vad jag skulle vilja göra jag ser att det också är en väldigt traumatisk upplevelse att jag bara fly över halva jordklotet i en total krisnödsituation det är kanske inte det som är det mest aktuella utan det blir att jag menar, ska jag fly i hälso så flyr jag Nej men det är som jag sa det är de här citaten jag tog från Migrationsverket från uh. så kallade flyktingar att det var ju kanske inte därför de säger till Sverige utan det var ju kanske helt andra skäl uh. och det är som precis som Kent Ekeroth sa till, på, i rysk media att uh, det flyr inga svenska, eller flyktingar hit utan de reser hit uh. Och han har, jag tycker han har en viss poäng i detta. Varför mm. är, är det krig liksom? Då vill du liksom primärt ta det från krigssituationen. Mm. Men när man har intervjuat så kallade flyktingar då, som kommer så är det kanske helt andra visioner. Och det, och det är helt förståeligt att man har ja. dem faktiskt. Ja, så alltså det är ju Men vår politik inte... som möjliggör ja. detta. Ja. Och när man tittar på det så om man ska prata en human flyktingpolitik så är det ju inte det humana att Sverige tar pengar ifrån biståndet och stoppar in till Migrationsverket för att klara av flyktingströmmen till Sverige och ger miljarder av pengar till Bert Karlsson Bert mm. Ja, alltså det var 50 miljoner var det som man hade tjänat bara förra året då mm. på att detta med flyktingboenden och då hade han precis startat upp så vi kan ju bara föreställa oss vad, vad vi landar på för siffra för 2014. Ja, visst. Eh, jag menar, är det en solidarisk human flyktingpolitik? Att stoppa pengarna i fickan på privata bolag som skoar sig på så närmast blir det människohandel med mm. de här flyktingarna? Nej, men det blir de på något sätt. Man brukar prata om krigsprofetörer i alla fall förr i tiden. Och jag kan nästan alltså säga att de som driver de här bolagen på ett sätt så känner jag, tycker de är lite krigsprofetörer. Varför de profeterar på mänsklig olycka mm, kan jag tycka. Mm. Mm. Men annan gång så är det politiken som möjliggör det. Ja, ja. Både för de privata aktörerna som startar bolagen för de människorna som söker lyckan till Sverige som Centerpartiet refer refererade till de nybyggarna. Ja. Så att, det har, där har den en Orwell nyspråk igen. Ja. Vi satt och diskuterade förut om man har ju bytt namn på Invandrar ett antal gånger här i landet. Först, i början hette det utlänningar. Då blir det för dåligt klingande namn. Då Då blir det invandrare. Nu är det också lite, liksom, lite, lite dåliga associationer. Så nu heter det nu igen nysvenskar. Så... Ja, fast det heter väl inte nyanlända svenskar? Ja, eller något sånt där. Vilket är, om man ska verkligen gå in och så prata, verkligen titta på det ordet nyanlända svenskar då är vadå, jag är en nyanland italienare om jag åker till Italien och bara kliber av planet. det blir, <skratt> Åka, åka, jo, men det blir åka tungelbana. Ja. Åker tungelbana. Alltså, och problem, problematiken blir ju den att jag, jag visst alltså bli, kom hit till Sverige. Bli en del av Sverige. Bidra. Gör, gör detta då. Det är inte så samhället fungerar nu, tyvärr. Utan det blir mest en, att politiker klappar sig själva på axeln. Mm. Går hem och lägger sig sin och sover gott i sin villa som är ett segregerat område där det inte alls tas del av mångkulturens olika problematik. Och så sätter man människor i ett utanförskap där, där de inte har en känsla av att de har en framtid där de inte har möjligheter. De blir dessutom lätta offer för extremister. Jag menar, det, är väl, alltså, är inte, det borde inte detta vara självklarheter att samhället som vi har byggt upp skapar det här utanförskapet skapar extremister vi kan ju inte sitta och bli förvånade över Nej. när det sen inträffar problem, problem att vi har då, eh, svenska pojkar som åker ner och krigar i jihad och, Ja men grejen är att de här, ja, men de här människorna, det är ju många intervjuer som så att de, alltså, man brukar säga att de har brutit eh, kontrakt med samhället i upplopp och sådana saker men grejen är att de aldrig, aldrig känner sig hemma här mm. Och för det liksom, ja, jag ska då blir det en litet hån nyanlända svenskar de, mm. de känner ingen samhörighet ingen, och det är det, som vi kanske måste, det är det som är det viktigaste att vi faktiskt jobbar på att det blir någon form främlingsskapet i samhället ökar där människor är misstänksamma mot varandra där man känner sig otrygg det, det är det absolut viktigaste att faktiskt arbeta för en samhörighet i samhället att man känner den här gemenskapen tryggheten, att man ser efter varandra eh, och för att vi ska kunna nå det så måste vi hejda det vi håller på med nu när det gäller att ta in just människor som inte känner sig som en del av samhället som har jättesvårt att bli en del av det samhället. Mm. För att vi, vi tar in dem till ingen framtid alls. Så ja. att ska vi ta oss och hoppa på lite musik för jag tror du mer saker att ta upp. Ah, jaman. vi ska prata lite om branden här som har varit men jag, vi tar lite musik här först. Jajamän. What's that music I hear when you smile? The moon's electric, I'm dazzled, I admit it. The magic that you weave in is way beyond the Sugar candy, well that's so fine and dandy, but what just happened right here? Is Det var då Jon Lindberg Trio, A Kiss Like This. Och vi lyssnar på Sverigedemokraternas Byradio. radio Nu tar jag det här här. Jag är lite segra, så blir det ibland. Förståeligt, förståeligt. Man kan önska låtar, man kan man mejla på sdbradiosnabla.svd.se. Och man kan ringa till dig, ställa frågor och. Ja, 07... man kanske som komma hit till studion. Gör ni så välkomna. 0707 167 004 Alltså 0707 167 004 Kanske finns någon där ute som känner för att uh, ställa kritiska frågor till oss Jag mm. håller inte med om det ni säger Men välkomna hit och så tar vi en diskussion om detta Självklart mm? Jag tänkte prata lite om den här storbranden som var här nu i sommarvärmen Mm och vad jag tycker är både ansvariga myndighetschefer och politikers bristande ansvar för detta. Ja, jag påstår inte naturligtvis att man startat branden alls. <laughs> Nej, men det är är att generaldirektören för den här myndigheten var fortfarande på semester och kom inte till jobbet när det var krisläge. Och överhuvudtaget skötts av den här myndigheten. Det har ändå varit viss kritik mot den här myndigheten hur de agerat i den här situationen. Och då ska jag berätta varför man inte hade särskilt bra beredskap. För att fråga, vad är detta för myndighet? Jo, frans, är det det MSB heter så det så Och det står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och eh, den ska då bistå en civilsamhället vid oro och kriser. Som den här branden exempelvis. Men med... Den här sjuklövelogiken så har man ju då bränt pengar på något helt annat. Vadå? Jo, bara för man, då, man satsade då pengar på den här pseudovetenskapliga genusteorin 2010. Och då satsade man över 16 miljoner kronor på detta. Gen, alltså på genus? Att, att kön, 16 är, kön är en mm. social konstruktion. Ja, och eh, målet för den här utredningen som man brände nästan 20 miljoner på... Det var att man, citat, skulle få en genuskodad räddningstjänst. Alltså, myndigheten för säkerhet och beredskap, säger du. Samhällsskydd och beredskap. Samhällsskydd och beredskap. Uh, ja, alltså, det, jag är fascinerad över hur de lyckas klämma in genusvetenskap i detta. Jo. Och mm. i detta område. Ah, ja, men, då hade man nog en fråga där uh, de här hävdovetenskapliga uh, doktoranderna skulle uh, utreda. Och det var den här farlig maskulinitet inom räddningstjänsten. Det vill säga i min bild är det då att brandmännen springer in i ett brinnande hus här räddar och oskyldiga och ser macho ut när de gör det. Ja, det precis. Fel. Och det är fel då, för det ska, det ska ju då då den här Jag ska trippa in. <laughs> Jag inte. Okej, det Nej, men alltså det är inte alltså, det är vansinne att myndighet ska lägga pengar på sånt här. Mm. Mm. Verkligen vansinne. Och, och, och miljöpartiet jag tror inte de var populister nog att börja profitera på den här krisen. Och det var ju typ att... Eh... De hade något politiskt utspel om vad de skulle satsa på med detta. Men... Ja visst. Men då ska jag informera lyssnarna här att... Eh, för dels så är Miljöpartiet helt inne på det här med genusteori. För de har ju gått ut med att det här med brandman ska ju fasas ut. Det ska heta då så här, könsneutralt brandhandläggare. Du har handläggat branden <laughs> Ja men det är, det är sånt här trams att man tar bort Herr Gorman och att vi får inte heta det längre Ni ska ju vara Ja. Alltså det känns mm. som att de lägger väldigt mycket tid på väldigt oviktiga saker emellan oss. Ja, låt oss säga att vi skulle ha ett jättebra samhälle med en jättebra välfärd och sådana saker. Då kan jag förstå att man kanske sitter och funderar på såna här lite grejer fram och tillbaka. Visst, ja. låt gå för det. Men vi har ganska många viktiga saker att diskutera så länge. Framförallt och exempelvis hur ska vi släcka stora bränder. Precis. Och, och det här kommer också in på regeringen lite. Ryssland erbjöd ju ett brandbekämpningsplan, en il 76 som kan ta 40 kubikmeter vatten för brandbekämpning. De här små italienska tog ju bara 6 kubik. Men det visade sig sen då att man vidarebefordrade den informationen till räddningsledaren. Den stannade på regeringskansliet. Och det handlar väl lite om det här agget mot Ryssland som just nu sker. Att man är lite. Man är lite. Man, är, man, är inte, man vågar liksom inte ta emot hjälp nu med det här spända läget. Jag vet inte vad det är. Och sen ska vi också meddela också att. Regimen Reinfeldt sålde ju faktiskt ut våra enda brandbekänningshelikoptrar. De sålde nämligen ut våra välfungerade helikopter 4 till ett bolag som heter Columbian Helicopters. Det är ett amerikanskt bolag. Och det Isa... låter som det borde vara kolumbianskt. Ah, <laughs> ja, men, men gissa nu, vad ska Jänke använda de här helikopterna till? Jo, brandbekämpning i, i USA. Mm. För att, börja fråga, för att det var ju också. vi hade ju någon helikopter som var inne och så räddade människor- Ja, just det. Och det är helikopter 16 vi pratar om och det är också lite kul det för det så nämligen Miljöpartiet nej till om vi skulle köpa in dem. Mm. Det är lite intressant. Eh, ja, det har varit mer historia om det här. Eh, vi har ju fått en GIO-anmälan på den här myndigheten också. Bara för det var ju gnäll på då att eh, alla förstår ju inte svenska. Då ska jag ska tycka om att man ska ha på andra språk också. Men då brukar jag resonera är man medborgare i ett land ska man inte börja försöka läsa sig språket då. Mm. Vi får se hur det går. Mm. Nu börjar vi få väldigt ont om tid återigen här nu. Jag hade gärna velat prata mer om detta. Men jag tycker att den politiska ledningen i här i landet har gått väldigt lindigt undan för den här storbranden, den största branden på decennier vi har haft i Sverige. Och det är märkligt att de inte har varit mer fokus på att just att de har just sålt bort våra brandbekämpningshelikopterar och de nya helikopterna inte har köpt sina brandtuner till. Skandal säger jag. Och genom stora värden som har gått till spillo va? Ja, ja, ja, mm. visst. Jag, menar, jag, har inte, jag har inte bara prata om det här i den sentimentala värden också. Alltså, alltså känslomässiga, det är ju ja. inte bara ekonomiska, utan att få sitt hus, sin mark, allting mm. men, nerbränt. Det ja. måste ju vara fruktansvärt. Men kan det också vara den här arrogansen mot Ryssland? Det här IL-76 an tog alltså 40 kubik. Mm. Man kanske hade kunnat kvar den här brann i ett tidigt skede. Mm. Ja. Mm. Så, så, det går ju tyvärr bara att spekulera i. Yeah. Jag får nog tacka för för i kväll, säger jag. För idag. Ni lyssnar inte här mitt i natten. Men ja, på återseende. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och ni har lyssnat på Sverigedemokraternas byradio på 90,8. Har det så bra. Hej då! lyssnar på 10 i 12. Radio Falköping 90,8 MHz. Ja, det är just jamför du gör där, du lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz. Denna lite murna och halvregniga måndag den 18 augusti. Vi gratulerar Allen och Lena på namnsdagen denna dag. Det är jag Peter åger. Som kommer guida er en liten stund framöver här Vi har lite musik och vi har något inslag Och bjuda på denna dag Ja, vi har ju ett inslag idag där Och det är filmstudion här i Folköping Just det. Som då ska börja med sina filmer framöver här nu då mm. Och det ska vi då pusha lite extra för det här på radio. Ja, det bra vad gör du nu, Peter? Nej, jag gör det med en pannan. Jag tyckte det var, jag, jag sånt. Det var så... ja, Nej, medan. men det var så mycket bly ute så här. Så jag tänkte, jag... om jag trycker in-knappen så, så trycker pannan neråt så. Då ja. får jag precis lagom ut den här bly i toppen där. <laughs> okay. Ja, då går det att skriva. Jaha, kan du skriva med pannan nu, då, eller? Nej. Nej, uh, just det Ja. Uh, uh, det här är alltså. Nu kan du ett... skriva med pannan. Ilands kan vi säga. Eh, som nu tillrätta blev ordning eh, ordninggjort. Ja. Titta där nu, vilken liten ja. fin svets där på det. <laughs> ja, så är det nu. Mm. Eh, som sagt, filmstudion ska jag få komma till tal. De har ju många filmer under hösten här de ska få spela upp. och eh, Ni ska få höra lite grann eh, Karin Hartelius ha? bland annat och Maria eh, som var vår sommar pratade här. Ja, just det, Sjöholm Sjöholm heter jag i mm. efternamn. De ska då få berätta om detta. Mm. Sen är det så här nu att uh, nu vet ju jag om att uh, en, några stycken av mina släktingar lyssnar på detta program och på Radio Folköping och det Aha. är jättekul. Tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss och uh, det är otroligt trevligt att, att höra detta givetvis. Ja, ja så det är, är det. Bra. Det, är. Är kul. Ja. det är jättekul om man får såna reaktioner. Då blir vi glada här. Ja, absolut. Ja. Och uh, Nu tänkte jag då, nu måste vi spela en låt här. Ja. ja jag känner ju det. Mm. Gittan och Roland, om ni lyssnar på detta nu. Elvis. Nu kommer allvis. Ja, King det det. Creole tänkte vi utspela här. Jag har fixat spetsen här lite grann. Ja, nu gör det under tiden, nu vet det. blir bra. King Creole ja. Rock and roller, he's a guitar man with a great big sound. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, oh, jumping King like catfish on a pole. Oh, yeah, Green. you know he's gone. A half-chip-shaking King Creole King Creole, King Creole When the king starts to do it It's as good as done He holds his gun tall like a tommy gun He starts to growl It out in his throat. He bends a string And that all she wrote You know it's gone, gone, gone Jumping like a catfish on a pole You know it's gone, gone, gone and A half-chip-shaking King Creole King Creole, King Creole And that sings a song About a crow